szeretném, hogyha bemutatnád ö, valamennyi időben valahogy <gül> a zenekort. Ezt te mondod, csak azért kezdjük újra. Csak azok, hogy a hangom jól legyen. Kezdjük el onnan megint, hogy ö, mutasd be a zenekort. Te mondod nekem, onnan. <gül> Szerencsétlen, hogy az igazság. Ezen kívül kedveskedünk még külső programokkal is. Anyát kedveskedik. Most már megint jó idő lesz, ide odavárjuk a vendégeket. Vegyük <gül> újra. A Fezenre veled egy olyan válogató, amit még annó a Fezen talált ki, egy-két másik fesztiválral karöltve. Sajnos a pontos történelmi hátterét nem tudom, de a lényeg az, hogy fiatal bandáknak lehetőséget adnak arra, hogy nagyobb fesztiválokon... <gül> Hogy nagyon fasz! És <gül> komolyan, orvány csod! Az élőben annyira jó lett volna. De jó, ezt is elmentem. Hogy... <gül> Amatőr zenekaroknak is nagyon fasz! Marci szerte szolgál, de meghalunk.